23 Krisz a zömök épület együttes árnyékában osonva, az éjszaka leple adta menedéket kihasználva, szinte egyé vált a sötét árnyékokkal. A csatazaj távoli tompa hangként zúgott még az éterben, de itt a kolónia hátsó fertáján a csend nyomasztó súlyjal telepedett a tájra. A fák sötétlő vonala, mely a távoli raktárépület felé vezetett, most csupán néhány a földön mozdulatlanul heverő emberi testet őrzött. Egy pillanatra feltámadt Kriszben a segítősztön. Szeretett volna odarohanni, megnézni, vannak-e túlélők a fekvő áldozatok között, bárkik is legyenek, bármelyik oldalon harcoltak is, hát ha egyetlen élet még megmenthető lenne. De egy erősebb parancs, a józanész hideg logikája visszatartotta ettől. Elfordult. Eszébe jutott, amikor Lexa egy örökké valóságnak tűnő idővel azelőtt körbevezette és ő emlékezetébe véste az épületek homlokzatának minden szegletét. Mégis végzetes mulasztásnak bizonyult, hogy sohasem szentelt kellő figyelmet a hátsó traktusnak, ez a bizonytalanság most kissé hátráltatta az előre haladásban. A férfi tekintete a központi épület egyik ajtajára szegeződött. Odalopakodott és rángatni kezdte a kilincset. Az ajtó nem engedett. Bosszús Grimas torzította el Krisz arcát egy pillanatra, de hirtelen Nest hallotta a kolónia egyetlen szűk sikátorából. halk mégis feszültséggel teli morajlás volt az. Nem maradt ideje mérlegelni. Teljes erejéből belerúgott az ajtóba, amelynek zárja ekkor szilánkokra robbant. A férfi határozott mozdulattal betaszította az ajtót a sötétségbe. Krisz gyorsan belépett a terembe, és megkísérelte becsukni maga mögött az ajtót. Nem sikerült neki behajtani az illesztésbe, mert az iménti behatolása miatt az ajtószárny faanyaga megvetemedett. Úgy hagyta. Krisz egy szűk folyosó haladt végig, fegyverét mereven előre szegezve. Oda bent síricent honolt, a sötétség pedig szinte tapintható volt. A vízvilágítás pislákuló fénye éles ellentétben állt a főhadiszállás modern, ragyogó világításával, de a fények felkapcsolásának luxusát most mellőznie kellett. A moziterem egyfajta csodának tűnt a kolónián. Egy olyan fényüzés benyomását keltette, amely most, hogy a háború örvénye beszippantotta a telepet, már-már már nevetségesnek hatott. Három lépcsőfok vezetett egy apró homályos irodába. A férfi elhaladt egy papírokkal telezúfolt íróasztal mellett egy második folyosóig, amely egy tágasabb előcsarnokba torkollott. Az árnyékokon túlról üvegcsillanásokat látott, a bejárati ajtók üvegén át néha átszüremlő kinti lövések fényei villantak fel, melyeket fél másodperc késéssel követett a fegyverropogás tompadörrenése. A benti fény túlnyomó része azonban magából a nézőteremből áradt, amelynek nyitott ajtajai jobbra tőle hívogatóan tátontak felé. A vetített film hang nélkül némán pergett a vásznon. Krisz a fegyvert markolva szívében jeges félelemmel lépett be a mozi nézőterére. A hatalmas képernyőn egy számára ismeretlen fekete-fehér mozgó képelevenedett meg, a színészek ajkai hangtalanul formálták a szavakat. A nézőtér kísértetiesen üres volt, és Krisz gyomra erre görcsbe rándult. Vajon tévesen értelmezte a főhadiszálláson hagyott üzenetet? Lehetséges, hogy nem Alísa írta, hanem valamelyik lánya, vagy valaki a kolóniáról? Ha tévedett, az azt jelenti, hogy fogalma sincs most a hol létükről. sőt, arról sem, hogy egyáltalán életben vannak-e Megpróbálta elhessegetni a bénító gondolatokat. Nem, hinnie kellett benne, hogy itt vannak valahol. A logika és a túlélés ösztöne ez diktálta számára. Ha ő lenne a helyükben, akkor egy rejtett biztonságos menedéket keresne, amíg a segítség megérkezik. – Jean! – suttogta a semmibe maga elé kétségbe esetten Krisz. – Emma! Pár másodpercnyi feszült csend után két fej bukkant fel az első és a második ülés sor mögül. A megkönnyebbülés hulláma szinte elsöpörte Kriszt. – Apa! – sikoltott fel Emma, de Jane azonnal csendre intette. A boldog apa a puska szíját a vállára kanyarította, nem törődve azzal, hogy a fegyver hangos zörgéssel a hátának csapódik. Végig száguldott a széksorok között, és mindkét lányát magához ölelte, testüket olyan szorosan tartva, mintha soha többé nem akarná elengedni őket. Könnyek szöktek a szemébe. A lányok izzadtak és piszkosak voltak, de testük illata jól esően ismerős volt, a legédesebb parfüm, amit valaha is érzett, a gyermekei illata. Ó, Istenem! lehelte Krisz lányok hajába. Jól vagytok? A gyerekek mögött Alisa is feltápászkodott az ülésekből, sepphelyes arcán játszott. Krisz egy pillanatra elengedte a lányait, és kezét gyengéden az odaérkező android arcára helyezte. Reméltem, hogy megkapod az üzenetet, szólalt meg Alisa lány hangon. Bíztam benne, hogy értünk jössz. Eljöttem. Felelte Krisz, közelebb lépve a nőhöz, miközben a lányai még mindig görcsösen kapaszkodtak belé. És mindig el fogok jönni mindannyiótokért, ha szükség lesz még rá. Alisa is egy újabb lépést tett a férfi felé, de abban a pillanatban a nézőtér hátsó homájából olyan hang hallatszott, amelytől mindannyiuk erejében megfagyott a vér. Krisz gyorsan legugolt, a többiek követték a példáját. Amikor a férfi a sötétség mélyébe pillantott, hatalmas gombóc nőtt a torkában. Egy xenomorf lépett be a látóterébe, egy vékonyka női testet von szóva maga után a földön. Krisz... Alig hitt a szemének, és átkozta magát, amiért egy pillanatig is elhitette magával, hogy ez a lény a hajóval együtt elpusztult. – Fekügy! sziszegte Krisz a gyerekek felé. – Most! A vetítés pislákuló fénye kísértetiesen borította be a tágas termet, miközben mind a négy rémült ember a padlóra lapult. – Hogy élhette túl ez a dög a becsapódást? – súgta oda Krisz Alisának. Szerintem ez nem ugyanaz a lény, felelte az android ugyanolyan halkan, mint a férfi. Nem ugyanaz, kérdezte Chris, miközben az agya lázasan járt. Akkor hogy került ide? Nem tudom, válaszolta Alisa. Ahogy a pokolfajzat lépteinek visszhangja betöltötte a teret, Krisz némán átkozta magát. Azonnal tüzet kellett volna nyitnia, amint megpillantotta, de a védelmező apa ösztöne egy pillanat alatt felülírta a katonai reflexeket. Kimerült volt, elméje a ködbe veszett, de ez nem lehetett mentség arra, hogy pillanatok alatt ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. Chris Jane-re, majd már a pillantott, megpróbált egy gyors tervet szőni, de gondolatai szürkén és homályosan kavarogtak. Mutató az ajkához emelte. Létfontosságú volt, hogy némák maradjanak. Talán a szörnyeteg megfordul és távozik, miután elvégezte, bármiért is jött. Krisz ekkor már tudta, hogy nem bújhat meg itt tétlenül. Arra képezték ki, hogy esetén cselekedjen. Látta már, mi a következménye annak, ha a katona társai a legjobbakat remélve túl sokáig várakoznak egy akció közben. Ritkán végződött jól egy ilyen esemény. Az idegen entitás megállt, és egy új, visszataszító hang, egy nedves, cuppogó nyálatzás hangja törte meg a csendet. Krisz kérdőn Alisára pillantott, de az csak a fejét rázta. A lány sem tudta, mi történik most körülöttük. A férfi végignézett Alisán, aki olyan sebezhetőnek tűnt a heges arcával, a roncsolt testével és azzal az egyetlen karjával, amelyel most is a lányokat óvta, ahogy Emma köré fonta, miközben ujjai Vállát érintették. Míg mindazok után is, amin keresztül ment, az android ösztönösen védelmezte a lányokat. Chris lassan felkönyökölt, a mozdulat megerültette a végtagjait, miközben megpróbált átlátni a székek felett, anélkül, hogy felfedné magát. A zenomorfot sehol sem látta, és a furcsa nyálatzó hang ellenére, amely még mindig hallatszott valahonnan, egy része bizakodni kezdett abban, hogy a szörny talán időközben már távozott. De a férfi hamar rájött, hogy ez a reménye nevetséges. A szemeivel, a nyakát alig mozdítva, a terem árnyékait pásztázta, míg nem meglátta, hogy az idegen teremtnény egészen közel van hozzájuk, a falhoz lapulva motoz és testének körvonalai szinte tökéletesen beleolvadtak a fekete-fehér film vibráló fényeibe. A vásznom pergő felvétel egy éjszakai jelenetre váltott, így a moziterem sötétje még komorabb lett, mint előtte volt. Chris hunyorogva próbálta kivenni, mit művel a zenomorf, és akkor döbbent rá, hogy az valamiféle bábut készít a falon, a magával vonszolt testet pedig úgy szövi körbe, mint egy póka zsákmányát. Várjunk csak, az nem egy holtest? Az áldozat szemei kinyíltak, majd újra lecsukódtak. Bárki volt is az, még életben lehetett. Krisz összeszorította az ajkait és visszahuppant gugoló helyzetébe. Valamit tennie kellett, és nem várhatott tovább. Még volt esélye arra, hogy megmentse azt a szerencsétlen lelket, és közben az idegen föltelemtől is megszabadítsa magukat. Számba vette a lehetőségeiket magában, egyik sem tűnt meggyőzőnek. Krisz nem tudta levenni a gépkarabét a válláról anélkül, hogy a zajjal, amit közben okozna, magára ne vonná a terentmény figyelmét. A szállítóhajón szerzett korábbi tapasztalataiból tudta, hogy ezek a szörnyetegek hihetetlenül fürgék, így a lehető legtöbb időre volt szüksége ahhoz, hogy megtegye, amit meg kellett tennie. Tudta, hogy amint a lény tudomást szerez az itt létükről, csupán másodpercei lesznek végrehajtani a tervét. Chris lassú, de határozott mozdulattal a pisztolyáért nyúlt. Alisa észrevette a férfi mozdulatát, és lehajtotta a fejét, mintha ki akarná találni annak gondolatait. Az óton elkezdte elvonni a karját Emmától, és megkísérelt felállni, de Krisz gyorsan előrehajolt, és amilyen gyengíden csak tudta, visszanyomta a földre a nőt, miközben a fejét rászta. Ne! suttogta, de a szemei mindent elárultak. Már eleget tettél. Elég áldozatot hoztál eddig is. Krisz vett egy mély lélegzetet, szabad kezével végig simította mindkét lánya arcát, majd akcióba lendült. Egyetlen mozdulattal kiszabadította magát a fegyver szíjából, amely a mozdulat lendületétől a földnek csapódva keltett éles zajt. A férfi még fel sem egyenesedett teljesen, amikor mozgás közben már el is sütötte a kézi fegyvert. Az első lövedék a zenomorf gyomrát találta el. A lény felsikoltott, savas vére a padlóra fröccsent, ahol az buborékozva és füstölögve kezdte marni a betont. Chris arra gondolt, hogy már inkább fejlövéssel kezdte volna, de félt, hogy egy ilyen magasságból leadott lövés a lény halálos folyadékát a gubóba zárt, amúgy is sérült emberrel lövelni. A teremtmény ismét felsikoltott. Vagy talán a lányai lehettek? Vagy talán mindannyian egyszerre Az idegen gyors ütemben a férfi felé kezdett rohanni, agyarai és karmai baljósan csillantak meg a film vibráló fényében. A szörny most már távolabb került az áldozatától, legalábbis Krisz ebben reménykedett, így újra tüzelt a fejére célozva. De ahogy sejtette, a lény túl gyorsan mozgott, a lövedék csak megpattant a hosszúkás koponyán, alig okozva kárt a förtelmes testben. Krisz megállt a szék sorok közötti folyosón, és leadott egy harmadik lövést is, amely a zenomorf vállát érte, még több maróvért vért fröcskölve szerteszét. De ekkor a lény már ott is volt közvetlenül előtte. Az éles karmok végig szántottak a férfi arcán és a homlokán, majd egy pillanattal később a saját vére a szemébe ömlött. Krisz ekkor a teljes lendületével nekirontott az idegen fenevadnak. Egybekapaszkodva a padlóra zuhantak, és a lejtős terem eleje felé gurultak, közvetlenül a vetített vászon alá. A kreatúra vérének csepjei az emberi bőrre hullottak, és azonnal átégették az élő húst. Krisz a hirtelen rátörő fájdalomtól felüvöltött, elfordult, hogy az arcát védje, de az adrenalin írtózatos erejének hullámai végig söpörtek a testén, ahogy egy erős rúgással ellökte magát a karmolászva hadonászó karok öleléséből. A felajzott férfi teljesen elvesztette az önuralmát, nem számolta, hogy hány lövést is adott le eddig, ez egy újoncnál is végzetes hiba lett volna, nemhogy egy tapasztalt veteránnál. Krisz csak remélni tudta, hogy maradt elég lőszere végezni ezzel a szörnyeteggel. Hátrafelé tántorogva, a fájdalomtól hunyorogva tüzelt újra és újra, de egyszer azután már nem dördült el több lövés, csak az éles, fémes kattanás jelezte, hogy kifogyott a tár. A xenomorf, mintha felismerte volna a hangjelentését, a férfi felé vetette magát, és torkából egy túlvilági győzelmi sikoly tört elő. Krisz ekkor eldobta a kiürült fegyvert, és hátrafelé botladozott, egyre közelebb a moziképernyőnek otthontadó falhoz. A férfi végső mozdulatával hátra nyúlt, és a derekán lévő másik pisztolyt ragadta meg, miközben a lény agyarai már-már az arcát csúrolták. Az idegen közeledése szürreális, villanásszerű képsorokként jelentek meg a pislákoló fényben, mint csak egy lenne a vetített lidérces filmjelenetek közül. Krisz előrántotta a fegyvert, de tudatában volt a pillanat rideg valóságának. Az ujját az elsütő billentyűre tette, célozni és meghúzni már nem maradt ideje. Tudta, hogy addigra már halott lesz. Krisz csak remélte, hogy Alisa időközben már kiszökött a lányaival a teremből, remélte, hogy azok már nincsenek az épületben. Még egy lövést szeretett volna leadni, de a lény olyan közel volt hozzá, hogy a kiföröccsenő maróvér teljesen beterítette volna. Amikor a xenomorf karmai már az arcába martak volna, hogy letépje az arcát a fejéről, a lény lendülete hirtelen megtört és egy lépést hátrált. Egyetlen pillanatra megmerevedett az idő körülöttük. Ennek semmi értelme nem volt. Krisz nem értette, hogyan lehet még mindig életben, amikor észrevett valamit a szörny mögött, és az idegen is elfordította a fejét. Alisa az egyetlen kezével a pokolfajzat farkát markolta szorosan, visszahúzva az írtózatos testet, arcán a végső feszültség mindenjele látszott, ahogy a hihetetlenül erős organizmust visszatartotta. Csináld! préselte ki magából Alisa. Amikor a szörnyeteg visszafordult, az ember felé felemelte a karját és újra sikoltott a tiszta dű hangján. Krisz felmérte abban a pillanatban, hogy egy közvetlen lövés magát Alisát is veszélybe sodorta volna. Így hát előre vetette magát, fájdalmasan elterülve a földön, miközben a fegyverét felfelé szegezve dörrentek el a lövései, majd amilyen gyorsan csak tudott, arrébb gurult a talajon. Több lövedék is áthatolt a lény álkapcsán alulról bele a fejébe. A fortyogó vér szétfröccsent, de sem a lisát sem Kriszt nem érte el a marósav. A kreatúra közvetlenül a férfi mellett zuhant a földre, kettős álkapcsából egy utolsó halálhörgő nyöszörgés hallatszott, aztán szinte azonnal mozdulatlanságba merevedett. Krisz eldobta a kiürült fegyvert. Előre kúszott, Elkerülve az idegenvér vér még mindig sistergő tócsáit, amelyek továbbra is sziszegve és füstölve perzselték a betont. Alisa visszahanyatlott a talajra, meglepett, de boldog tekintette pislogott a férfira. Vége? kérdezte az Android. Igen, biztonságban vagyunk, mondta Krisz. Egyenlőre. A férfi feltápászkodott, majd odament Alisához és átölelte. Soha nem tett még ilyet, nem emlékezett, hogy valaha is megérintette volna az androidot, de most hihetetlenül jól esett neki az ölelés. Alicia az egyetlen karjával szintén átkarolta a férfit, és mondott valamit, de a szavai halkak voltak ahhoz, hogy Krisz megértse. – Mit mondtál? – kérdezte Krisz. – Azt mondtam – kezdte a lány, és lefelé fordította a fejét, majd újra felemelve a férfi szemébe nézett. Törődöm veled, Krisz. Igazán. Krisz kinyitotta a száját, hogy mondjon valamit, de nem tudott megszólalni. Sejtette, mit akart a lány valójában mondani, de az egésznek így nem volt értelme. A lány programkódjai lehetetlenné tették az efféle érzelmek kifejezését, de nem volt kétsége a felől, hogy a lány mégis áttéli valahogy ezeket az emberi érzéseket. A férfi elméje válaszokért kutatott, de nem talált semmilyen logikus szókapcsolatot, kivéve azokat, amelyeket azután ki is mondott, anélkül, hogy tudatosan elhatározta volna, hogy mit is mondjon a lánynak. Én is törődöm veled, Alisa. A saját hangja ugyanúgy meglepte, mint ahogy a lányt, de ami még jobban megdöbbentette, az az volt, hogy tudta, a szavai szintiszta igazságot akarnak. Mielőtt Krisz felfogadta volna, mit is tesz, Megcsókolta a lányt. Az érzés nem olyan volt, mint amire számított. Nem volt meleg, vagy különösebben puha, de nem volt kellemetlen sem. Érezte, ahogy gyengéd érzelmek áramlanak szét a melkasában, majd óvatosan elhúzódott az Androidtól. Sajnálom, szólalt meg zavartan Krisz. Áli is a finoman megrázta a fejét. Kérlek, ne sajnáld. Krisz halványan elmosolyodott. Mindennek tetejébe ez volt az első alkalom, hogy hallotta a lánytól ezeket a szavakat. Ebben a pillanatban két visító árny vetette magát Kriszre, ledöntve a lábáról, Zén és Emma. A megszeppent lányok könnyei patakokban folytak végig az arcukon, egy pillanatra mind a négyen a földön térdepelve ölelték át egymást, miközben a felettük lévő képernyőn a film véget ért. Néhány másodperc múlva Chris elengedte őket. Segítenünk kell annak a szegény lánynak. Aztán tűnjünk el innen a fenébe. Alisa felsegítette a felsegítette és Emmát, míg Chris felállt és az ismeretlen lány felé indult, elkerülve a padlón égtelenkedő savastócsákat. A lány teste még mindig a fekete ragacsos masszába volt beágyazva, szó szerint a falra ragasztva. A lány arca holtsápat volt, a szemei csukva. Riasztóan fiatalnak tűnt. Nem sokkal lehetett idősebb jane Kiszabadítalak, suttogta a férfi az alélt lánynak, és elkezdte lefejteni a falhoz tapadó ragadós anyagot. A lány teste élettelen maradt. A férfi kinyújtotta a kezét, és ujjait annak nyakára helyezte. Semmit sem érzett. Meghalt. A fenébe, morogta Krisz, majd elfordult és a földön fekvő zenomorf tetemére pillantott. Hány ember halt meg emiatt a szörnyeteg miatt? Először is ez a vélen jutani bűne volt, most pedig a USMA két hadsereg mészárolta egymást odakint, ezen szervezetek nevében, de lényegében mindkettő ugyanaz volt, az egyik ugyanolyan romlott, mint a másik. Egyetlen vígaszuk az volt, hogy a szörnyim már valóban halott volt, Egyel kevesebb gond, amíg azon fáradoznak, hogy kimeneküljenek ebből a pokolból. Krisz visszasétált a székek közé, felvette a fegyverét, majd csatlakozott Alisához, aki ismét átkarolta a lányokat. Jane és Emma arcán még ott ült a rémület, de már nem sírtak. Krisz küzdött az ösztönnel, hogy karjaiba vonja őket, de most erősnek kellett lenniük, ezért neki is annak kellett mutatkoznia. Csak a túlélés számított. A férfi tudta, hogy még korán sem végeztek mindennel, akkor nyugodhat majd meg, amikor már biztonságban lesznek. Gyertek, mondta halkan Krisz. Mögötte a néma film helyét átvette a stáblista lassú felfelé gördülő képe. Évszázadokkal korábban elhunyt emberek nevei perektek a vásznon. Még mindig ki kell találnunk, hogyan jutunk el erről a bolygóról. Szólalt meg a lányai felé fordulva. Most, hogy az áram újra működik, szólalt meg Alisa, miközben visszaindultak a folyosón az ajtó felé. Talán be tudok lépni a kolónia központi számítógépébe. Megtudhatom, hol van az a hajó. Már csak a kikötőt kell megtalálnunk. Vettem, bólintott Krisz, és egy pillanatra ismét átkarolta a lányt, élvezve annak közelségét. Gondolatai visszakalandoztak az elmúlt évekhez, és ráébredt, milyen közel is álltak egymáshoz anélkül, hogy ez valaha is tudatosult volna benne. Alisa az évek során a barátjává vált, sőt, a legközelebbi barátjává, és ezek az érzelmek nem a semmiből, nem a jelenlegi helyzet kényszeréből születtek. Már régóta ott szunnyadtak benne. Azért nem vett róluk tudomást, mert egy része még mindig csupán egy gépnek tekintette őt. De most már nem. Most már arra a személyre gondolt, akit szeretni tudott.